Obot. Napsal Luboš Zimňok. Posledními třemi koli skončil v pondělí online turnaj Aim Chess Rapid. Známe osmičku postupujících a dnes se můžeme těšit na zajímavé vyřazovací zápasy. Jan Křištof Duda si bez problémů pohlídal nejen postup, ale i první místo v základní části. Spolehlivě postoupili i další hráči Gukesh D., Mamedyarov, a Karl Postoupil i Abdusatorov, který v posledních třech rundách dvakrát prohrál, ale stačilo to. Je udržel sedmou příčku, když se mu s indickým trijem Erygaisy Vidit, Gukeš podařilo vybojovat 50% bodů, výhra, remis, prohra. Tragédem se může směle nazývat Giri. Ještě po 12. kole byl na postupovém osmém místě, ale nakonec jej přeskočil Vidit. Giri si však za to může sám. V nedělním 12. kole dal například za remízu partii proti narodickému z USA už ve 25. tahu v pozici, která byla při nejmenším za Giriho dobře hratelná a spíše lepší. Giry se snažil, ale moc mu to nešlo ani v posledních třech kolech. S Davidem Antonem se černými k ničemu nedostal a partie skončila korektní remízou. V předposledním kole narazil na Karlsena a i když měl aniž bílé figury, Karlsene jej k ničemu nepustil a hráči se rozešli smírně. Zatímco Giry plácal remízy, Vidit dotahoval. Ve třináctém kole přehrál svého krajana Adityu Mitala. V dalším kole se hrál s raportem známou španělsko-berlínskou odhovačku s poskakováním dám po polích E4D4 a E6D6 remíza a v posledním kole trochu se štěstím porazil Davida Antona. Vidit bodoval, Giry bojoval. V posledním kole se hrál obou straně dost nervózní partii s Ericejsem. Ze zahájení vyšel bílý Erygeisy lépe, pak však neviděl, nebo nechtěl zisk materiálu v 21. tahu, kdy zahrál střelcem na B3 místo toho, aby šel A3. Erygeisy odevzdal dámu za věž a lehkou figuru, ale Giri neměl svůj den a po několika chybičkách a chybách si tři body za vítězství připsal Arjun Erygeisy, čímž způsobil radost svému Krajanovi Viditovi. O pouhý bod tak Vidit předstihl Giriho a poprvé v historii těchto online turnajů se probojoval mezi osm nejlepších hráčů. V dnešním čtvrtfinále uvidíme od 18.00 dvojice Duda Vidit, Kukaž D. Raport, Mameďarov Abdusatorov a Erigej Sikalsene.